Fredagsfrallan <skratt> Säsongstart, lite ringrostig Det är mycket rattar att hålla reda på Varmt välkomna till Fredagsfrallan Morgontid i Radio Talkshow här På Hits FM 97,8 Som med mig Janne Holmbom Välkommen We're Fredagsfrallan <skratt> Säsongstart, lite ringrostig Det är mycket rattar att hålla reda på Varmt välkomna till Fredagsfrallan Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 Som en bygg med mig Janne Holmbom Hörrni, sista fredagen I augusti Och vi har spännande gäster i studion Men som vanligt så börjar vi Med någonting som vi kallar för Morgonens tankar Eller tanka tankamorgonen Först kom rot, sedan rut. Nu föreslår Andreas Karlsson kodemärkt riksdagsledamot från Mullsjö ritavdrag. Skatteavdrag för allmänhetens köp av it-tjänster. Enligt Karlsson skulle ett införande av rit ge hundra nya jobb bara i Jönköpings län. Men, vi frågar oss nu, varför nöja sig med rot, rut och rit? Det finns ju totalt nio vokaler i det svenska alfabetet. Vi har en kompletta listan. Hoppas du antecknar. Rat. Äntligen lönar det sig att vara emot. Om man är emot till exempel rot och rut. Eller bara rut och inte rot. Eller om man bara är emot det mesta största allmänhet. Har man med det nya ratavdraget. I det närmaste vunnit storvinsten. Ju mer man är emot desto större avdrag får man göra. Om det nu införs i och för sig. För det är ett massivt motstånd mot rat just nu. Ret. Det var bättre förr. Och nu kan man få skatteavdrag om man tycker det. Alla retrotillbedjare kan fortsätta som förr och längta efter återinförandet av raketost, vänstertrafik och max två tv-kanaler via bordshantänd. Enda skillnaden är att ägarna av dessa åsikter kan med infört retavdrag odla sin nostalgi oftare och tätare. Vokalen Y. RYT. Ja, ah, vi är många körlingföräldrar som har väntat på detta avdrag. Tänk att för en billig penning hyra in en människa som kan ryta till åt ungarna och se till att de ska skärpa sig, klippa sig och skaffa sig ett jobb. Precis det vi själva skulle vilja göra om vi bara troddes. Men istället väljer vi att skjuta skjutsa till träning, skaffa Netflix och valfärda till varenda sommarland som finns. Råt. Råtavdraget är synligen nischat men oerhört begärtansvärt. Det är skattelättnader för varje gnagare som väljer att överge ARK för att istället välja att stödja en annan valfri landsortsklubb. Störst skattelättnader uppstår om man väljer någon av föreningarna i Norrlands inland. Äh. Rät. En av alfabetets mjukaste vokaler kommer att bidra till att handarbetet som länge levt i en skattemässig gråzon där virkade dukar, broderade tavlor och stickade tröjor med hög klifaktor månglats ut via kontakter och syföreningslotterier äntligen hamnar inom lagens råmärken. Med kraftiga skattesubventioner på tråd, tyg och garn kommer brott i handarbetsbranschen inte längre att löna sig. Det är inget att sticka under stolen med. Röt. Detta avdrag har kommit till enbart för att skapa skattelättnader i de oönskade bieffekter som uppstod i och med av rytavdraget. Här kan viss återbetalning ske av utlägg för terapeutisk verksamhet som kan häröras till behandling av barn och ungdomar. Så vad du än gör spar kvittot. Välkomna till Fredagsfrallan. Nu kör vi. Med Jan Holborn God morgon, önskar HitsFM Hits FM. Oj, oj, oj Ja ah, men nu, nu är vi på banan Nu är vi på banan Hörrni, eh, varmt välkomna till Fredagsfrallan och varmt välkomna Nästan hela Tråns Energi ah, nu tog jag i Men, men eh, David Hultman var, Varmt välkommen Tack så jättemycket, ja. roligt att få komma hit till Fredagsfrallan Ordförande i eh, Trondos Energi. Ja, det stämmer. Ja. Sedan snart fyra år tillbaka. Ja, och här sitter en gammal bekant. Hej Niklas Johansson, hey. vd i samma bolag. <håg> Hej. Vad kul att se dig. Samma, samma. Du som är så morgonpigg dessutom. <håg> dessutom. <håg> <Ja>. <håg> Men du, då, då är det du morgonpigg eller? Ja, absolut Du Är, såhär, ja. du, du, är, är du en morgonmänniska? Eller? Ja, nästan som en upp och studsar Man har svårt att sova allt för länge på morgonen Så, ja. att, så är det ja. ja, men då är bra. det bra Det här är ju en morgontidig talkshow Så det är ju helt vägt Men honey, grattis Vi måste väl börja så Vi måste ju hedra den som hedras Grattis till att ha Fört i hamn Tranos största Investering någonsin ja. man säga så. Det kan man faktiskt säga. Så det, tack så mycket. Va? Va, va, va, va, va, vad pratar vi om i pengar? Vi pratar ju faktiskt om 340 miljoner. Så att, eh, det är mycket pengar. 340? Ja. Jaha, så du har kapat en tio där då, på slutet. Nej. Det var... <laughs> okay. ja, jag hörde 350, har hört det 350. Ja, 340. Vad är det vi pratar om då, du som, som eh, svingar klubban i den här bolaget? Vad är det vi pratar om egentligen? Ja, vi pratar ju naturligtvis om det nya kraftvärmeverket som vi ska inviga nu på lördag. Ja, imorgon är det stort ballons. Mm. Men för en som inte riktigt begriper då, kraftvärmeverk vad vad det kan alltså inte det att säga fordon ungefär, finns det inte en massa olika typer av kraftvärmeverk? Ja, det finns det ju. Alltså man man skiljer ju framförallt på värmeverk och kraftvärmeverk och vi har ju ett kraftvärmeverk och det innebär ju att att alltså vi får ut att producera värme och också producera el. Så vi har ju en ångpanna som eh, när vi... Eh, ja, ångan som kommer från, från, från värmeproduktionen om vi säger så ah. eh, innebär ju elproduktion. Då. Det är en ånga som driver en turbin som driver en generator. Ah, Okej. Okay. Ja. Okay. Så kraftvärme är ju även elproduktion då, tillsammans med, med värme. Ja. Ah. Och, och fjärrvärmen, för fjärrvärmen den, den kommer därifrån också då? Den kommer därifrån också, ja. så är det. Ja, det tror ett bra på med David? Ja, <hör> ursäkta. Ja, absolut visst är vi det. Eh, tittar man framförallt på prisbilden så kan man ju konstatera att vi är billigast i länet. Okej. Okay. Och, och dessutom nu då hör och häpnar på plats 10 när det gäller billigast i hela Sverige. Så vi klar. tillverkar värme till ett väldigt konkurrenskraftigt pris. Mm. Hur kan det komma sig då, Niklas? Ja, eh, i grunden handlar det om att, att man eh, var framsynt i Tranås så började vi bygga ut fjärrvärme väldigt tidigt. Och I synnerhet för att vi var en så liten stad. Okay, ja. Så vi började faktiskt redan 68 Och sen har, har ju utbyggnaden av fjärrvärme skett på ett sunt sätt. Alltså det vill säga i ett lagom så Vi mm. har ju aldrig förbyggt oss. Nej. Och sen är det också så att vad gäller produktionen då, alltså i... i, i Värmeverket där uppe så, så, så har vi gjort rätt investeringar i rätt tid historiskt som ändå har gjort att vi har haft bra förutsättningar för att hålla låga priser och förhoppningen är ju och vi tror ju starkt att den här senaste investeringen också ska vara en sådan så att vi även i framtiden ska kunna hålla konkurrenskraftiga och bra priser på fjärvan. Ja, men nu då vi har tänkt på en sak. Det alltså, nu ska vi ju säga: Det finns ju något som heter Eon, och så finns det någonting som heter Vattenfall. Eller vad heter de fram? Nej, Vattenfall heter de. Eh, och så finns det eh, det här finska. Vad heter de? Fort Fortum mm. finns det något som heter och så här. Va? Ja. Så här men, vad? vad, vad eh, är det något speciellt med Tranos energi jämfört? Eller är det som ett vilket energibolag som helst? Där? Ja, det är klart att ett energibolag är vi. Ja. Men det som skiljer ut oss emot de här stora drakarna det är ju att vi ägs ju av Tranåsborna. Alltså Tranos kommun och innevånarna. Ja, okay. Så att vi är verkligen inte bara lokala när vi producerar och levererar utan ägaren är också lokal. Och alla vinster då som ägaren ska ha i form av utdelning kommer ju tillbaka till kommuninvånarna. Så det är väl den stora skillnad, ja. och en riktigt trevlig skillnad tycker jag. För det gick väl en våg över, över hela landet för ett antal år sedan då, då de här små energibolagen köptes upp. Eller först mm. gick man in i någon form av delägarskap mm. oftast. Och sen, och sen, eller Niklas? Ja det var ju ett antal, ett antal en kommuner som valde, ja. det väl väl 15-20 år sedan snart ja. som, som det gick en sådan våg där man, där man valde att, att sälja sina energibolag. Och, och det är klart att idag har vi facit på det. Mm. och de exempel det finns ju skräckexempel i landet och det, det blev ju inte så bra det mm. blev ju ingen bra affär för de kommuner som sålde och det blev ingen bra affär för dessa kommuners invånare heller då priserna faktiskt gick upp som en konsekvens utav detta och, och hade bara de här kommunerna gjort en, en, en simpel avkastningsvärdering på sina bolag så, så, så hade man ju aldrig sålt mm. så att det är ju många idag som ångrar det Å andra sidan då så, så tillhörde det ju Tranus de som, som faktiskt gjorde det, det rätta valet och det ja. kan man ju säga de här fasit i hand. Ja. Vad beror det på då David? Det, det är ett speciellt kynne i Tranus eller? Ja det vet jag inte riktigt men vi kanske är lite klokare då möjligtvis. Eller ja. Att Vi tänkte igenom det här ordentligt. Nu var jag ju inte riktigt med kanske Nej. på den tiden i den omfattningen då men på något sätt ligger det någonting i det. Ja. Det tror jag. Men alltså allvarligt talat, är det någon skillnad på det? Om, om jag som konsument så, så stoppar jag in. Jag höll på att säga raka apparat, men det var lite larvigt just nu. Ja, men, och, och så får jag 220 volt och, och, och någon ampere eller vad det kan vara för någonting där. Och har någon betydelse, så kan jag bry mig. Ja det har det. Väljer man att köpa el från oss så vet man ju att denna är, är, kommer från vattenkraft. Därför att den el som, som vi säljer förutom den som vi då själva producerar som ja. är förnyelsebar. Så den vi köper in är faktiskt ursprungsmärkt som det heter och det är från vattenkraft. Ha, och det innebär att den vattenkraftproduktion som finns i Sverige... Så, så avräknar man ju den mot det vi förbrukar i Tranås. Sen det är det naturligtvis så att den el som kommer i ledningarna, det, det vet vi ju inte vad den kommer ifrån. Nej, men... Det kan ju vara vad som, men man avräknar ju den, den produktionen. Så det gör ju att om man köper el från oss så vet man att den är förnyelsebar, att den kommer okay. från vattenkraft. Är, det, det, som, är det, det som är grön el eller? det? Eller... Grön, ja. Du kört barn och många andra. Ja, men förnyelsebara är, är, är snarare än man okay. Så att det, Förutom den vi producerar själva som ja. sagt. För då, det kommer ju nu att komma in betydligt mer kraftvärme då. Så, att, ja, det. så bara det vi nu kommer att producera i, i den här nya pannan tillsammans med befintlig kraftvärmepanna kommer ju faktiskt att utgöra ungefär 25% av den förbrukning som är i Tranos. Så att det är ju ja, okay. faktiskt väldigt positivt. Ja, för det är ju så att ni ni, ni bygger ju inte för att ersätta utan ni, har ök ni ökar kapaciteten. Ja, vi ersätter, vi ersätter ju inte befintlig kraftvärmepannan som är byggd 2002 utan den är ju nyare och kommer att finnas kvar i full drift. Den vi egentligen ersätter är ju den äldsta rena värmepannan då. Okay. Som är från 82 och den kommer ju att köras lite grann, men, men in, inte alls på det sätt som vi har gjort innan då. Så att, för den har väl är på väg att passera sin tekniska livslängd. Men eh, den kommer ju å andra sidan nu då att gå som topplast som vi säger, riktigt kalla dagar ja, istället okay. för olja då. Ja, okay. Så att, det här kommer ju också innebära att... vi det blir helt hållbarare? Ja, det blev vi, om vi var, hade 97% förnyelsebart innan så blev det ju 100% ja, nu det. För nu blir vi kommer vi också helt ifrån från uh, Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det måste ju vara ett stort steg. Ja. Men, men när började det här då? Alltså nu, det är ju sådär att när man, när man ser att när man ser att det bara hänsprängas och sådana här saker, då, då har ju planeringen pågått rätt länge. Ja, planeringen kom ju egentligen gång 2009-2010. ja eh, På ett sätt ännu tidigare, faktiskt ja. för den, den mark som som det står på. Ja. Förvärvades faktiskt redan i slutet på 90-talet. Så det fanns liksom ja, en tanke. Ja. ja, absolut. Och det är ju ja. hela projektet. Det är ju egentligen etapp två kan man säga. Ja. Utifrån den första kraften på vi byggde. Men den reella planeringen kom igång 2009-2010. Så att det är ju det är fyra år nu det är det. Men honne, vi kan ju inte bara, vi kan ju inte, vi kan ju konstatera att det är fantastiskt att det står på plats Och att imorgon är stor inbyggning Vi ska prata mycket mer om inbyggning för det händer massa saker Och man får möjlighet att se den här enorma anläggningen också under morgonen med rundtur och sådana saker. Men men men vi som har följt det här ju, kan ju också konstatera att det, det har ju varit det har ju varit roddigt. Ska ska vi reka, rekapitulera? Det funkar ju så att man ni går ut och gör en upphandling. Det har ju ni en skyldighet att göra enligt svensk lag. Eh, och, sen får man och sen lämnas det anbud och på ett antal olika entreprenader. Va? Var det tre? Eh, ja, ja det var tre st stycken. Ja, en en för, för mark och markanläggning och ja, bygg och det. Och ja. sen en, en för själva process. pannan och process. Och sen ja, en då så. För, för den här turbindelen. Ja, det så. Så det var, var tre olika entreprenader. Och en av dem... Eh, var det två utav de entreprenader till och med? Som... Ja. som, som där, där, det företaget hamnade på obestånd helt enkelt. Ja, och de fick ju faktiskt då. Alltså nu ska vi vad ska vi se, när vi förhandlade det här kontraktet, gjorde upphandlingen och det var i hösten 2011. Mm. Eh, alltså vi gjorde ju självklart en, en finansiell analys på dem ja. som lämnade in ut mm. och KMB energi i det här fallet då ja, uppvisade bra siffror. Det var en, en kreditvärdighet på 10 och bra resultat ja. Men det var ju sen som och sen är det ju så i den branschen att det är ju, deras verksamhet är ju projektfinansierad. Så det kan ju gå väldigt snabbt. Va? Ja. Och sen gick det ut för kan vi säga. så att Förra våren fick de ju betalningssvårigheter. Ja. Eh, och ställde in betalningar och motsvarande. Och gick ju mer in i en rekonstruktion. Och sen i våras så blev det ju även en konkurs. Då. Ja, det. Så att det har ju varit över ett års riktigt strul då med dem. Ja. Så är det. Men då, då är det ännu större grattis till er att ni... Ja. lyckades hantera den här situationen ja. att det inte fördyrade projektet Nej. och, och det är det enda så att, att man, ni tappar lite tid och inbillar jag med ja. jo, men så är det ju naturligtvis att tiden tappar vi men när vi gick in i det här så var det ju viktigt att allting skulle gå så korrekt som möjligt ja. tillväga när bolaget då går i, i rekonstruktion och konkurs ja. och att det var ju bara att ta den här tiden och ja. verkligen trygga och se till att allting sköttes på ett mm. korrekt sätt och att vi fick igång pannan. Ja. Man, man kan ju säga att utav de här två kontrakten som det ju var med KMV då så har vi, fick vi ju överta deras kontrakt med respektive underentreprenör så att de två kontrakt blev 78%. Tjuhu. som vi sedan har, ja, ja, har ja, fått rådda. Så ja, ja, att, ja, det, ja, ja, ja, det har varit en resa. Så. Mm. Ja, men äh, det, det, det, och det tror jag alla har förstått att, att det är fantastiskt att, att äh, man rodde det här i land. Och, och ja, det var ju sådana saker som att det säkra för temperaturer och vinter och sånt. Alltså, för, för det här skett, det ju kanske under den sämsta tiden också. Kallt och jävligt. Och, och, och man ska klart för sig det är ingen friggbo som är byggd där. Det är ju en processindustri som står där uppe. alltså Man blir så impad bara man funderar bara liksom var går alla kablar? Mm. <här> ja. Men det har du just på. Vi <här> ska bara ha bara lite tekniska lös den så. enda liten kabel koll. <här> och, och, och nu är det så här, imorgon eh, den 30 augusti med start klockan 1 om ja, stämmer det mm. så är det stor visning och invigning för allmänheten nere på kraftvärmeverket och det, är en, det är en massa balans vi ska prata massa mer om det men nu ska vi ta och lyssna lite på Uffe Lundell för han hävdar att vi inte är arbetslösa Oh, oh, oh. Ulf Lundell Hej, välkommen tillbaka Uffe. Eh, god morgon Säger vi till Fredagsfrallans utrikeskorrespondent Anders Jakobsson God morgon, god morgon god morgon, god morgon, Hur står det till i den stora staden Mjölby? Ja, fantastisk Septembermorgon med krispig luft Som det brukar stå i, på Facebook Säga vad man vill om Mjölby Men så mycket ligger det inte före så att det är september redan i Mjölby Det kan jag inte tänka mig Vi skriver äh, augusti fortfarande här i varje fall Vi, vi gör det, ja Men <laughs> mentalt befinner jag mig i september Ja, härligt ja. Du, äh, Har du haft en bra golfsäsong, Anders? Nej, det har jag inte Det kan jag inte skriva med Aha. Min genomsnittspoäng ligger väl på 24-25 Sådär ja, ja, men det kan Nej, man men... ju, Man kan skapa adventskalender av det i varje fall det är ja, för, för ja, luckorna. Ja. Nej, jag har lite problem med ryggen, ja. men eh, det ska väl kunna gå att rätta till. Ja, det, det finns jag korttäck. kommer upp i mina normala 40 poäng, menar jag. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, ja. Du, händer något då? Ja, du förstår här om veckan så är jag utsatt för en dramatisk händelse. Nej, vad säger du? Berätta. Ja, på i vanliga livsmedelsbutiken där och en fredag eftermiddag, passakt. Kön rörde sig lite långsamt och sådär. Och du vet hur man står och föser varukorgen framför sig. Mm. Och den var fylld av de här vanliga godsakerna och jag brukar köpa. Chips, jordnötter, jordnötterors, båga jordnöttsringar, bacon-svålar och andra sådana där nödvändiga varor. Mm. Och då hör jag snett bakom mig alltså. En röst Men mm. vad är du du har i korgen karslok. Säger du? Ja, och, och, och jag blir fullständigt överrumplad alltså. Och det dröjer ju någon sekund innan jag känner igen då rösten. Innehavare. Och det är en sådär lite ytligt bekant kvinna 40 40-årsåldern. Solariebrun. Vita tänder. <laughs> Blånt hår. Högst 50 kilo tung. Och en häx som hon <här> äh, Ja, är välformad häck. Oh. Alltså en frustrande, energisk salladsterrorissa. Och är fylld med vitaminer, muskler och självförtroende. Oh, fan. Och, och så åsikter och, och röstresurser då, förstås. Så du förstår att det tog. Ah, jag kan tänka mig. Ah, jag kände ju svetten sippra ner för ryggraden då. Men... Jag försökte samla upp ett så här lagom avvämtande svar en one-liner. Ja. Ah, då sa jag, fredagsgodis till ungarna och så lite smågodis till mig förgiven och då, jag, så. Då kom svaret direkt. Försök inte. Jag vet att dina barn är vuxna. Är du klar över att du går en för tidig död till mötes om du envisas med att proppa i det sånt skit? Ja. Och när ska du börja på gym? Och, och nu var jag ju verkligen uppmålad mot äh, väggen va? Så jag slängde en blick i hennes varuvagn och tänkte att man skulle hitta ammunition till en lagom vass ja, ja. Inte en chans. Den här vagnen var fullproppad med blomkål. Sallad, ja. bönor, oliver och linser. Det fanns inte ens en liten bit att kommentera. Nu var jag ju framme vid kassan då. Och då kändes det ju lite som vad jag var räddad av gånggången. Så jag rafsade ihop mina varor och, och kastade inte ens en blick ur axeln. Vågade inte vänta på växen utan spurta ut till bilen och drog hem. Och oh, att kasta ängsliga blickar i backspegeln. För med den där kroppen kan hon ju cykla katt med innan kungsporten. Men det slutar inte där, vet du. Säger du? Nej. På natten drömde jag om social marginalisering, stigmatisering och en timme i på kyrkogården på söndag. De här högmässobesökarna de har inte många va? Det är de aldrig. Nej, är de Men de kastar morötter och broccoli <skratt> på mig. <skratt> ja. Det är... Men det, det är tur att inte alla möten i affären är lika dramatiska. <skratt> jag tänkte på en gammal arbetskamrat som jag mötte. Han stod fingrar på ett paket av rossbiff och potatissallad. Ja. Och i korgen några... Vackra blå ölburka, Jag tror de kallades prips. Mm. Och kryddkorva. Ja, en lagom sympatisk rund man i sin bästa ålder. Lite lik mig. Aha, så pass, ja. ja. Då sa han, du <laughs> förstår jag. Jag är en kring och har levt på pizza och kebab i flera dagar. Men nu är det dags för lite ordentlig mat. <laughs> Ja, det är skönt med olika perspektiv. Anna, jag har sällan sett någon så avspänd och harmonisk. <laughs> Då sa jag, ja visst. Men ta sats när du passerar kassan. Man vet aldrig vilka rovdjur som lurar där. Nej, så sant, så sant. Anders Jakobsson. Eh, ni kan läsa mer och höra mer av Anders Jakobsson på den fantastiska bloggadressen som är Jakob. Med Jakob vid tangentbordet blogspot.com. Med jag... eller utan jordnutter Det blir perfekt Du, har nu lite fredagsmys idag Ja, det blir det blir faktiskt ett besök i din hemkommun också, Flemmingen ja. Golfbana ja, ja, det blir ju perfekt Tillsammans med Jalla Asklund, ja, känd fotograf ja. ja, hälsa Jalle så mycket Ha det Tack bra, det. så hörs Tack. vi Tack, hej, hej.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 Frålan med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. <hums> hits FM. Ja, efter det vet övette följarna om man törs köpa några Chips idag. Välkommen <hums> eh, välkomna tillbaka till Fredagsfrålan gäster i dagens program med Niklas Johansson och David Hultman från Trons energi och vi pratade nu värmekraftverket. Innan vi pratar lite om vad som händer imorgon. så alltså går igenom programmet och så för det är jättemycket spännande saker som händer. Så bara tänkte jag så här, jag reflekterar över det. En sån här stor byggarbetsplats då under ganska lång tid. Alltså, det måste ju ha. Som mest har jag för mig att du så någon gång att det var över hundra stycken. Ja, håller man bra bit till över 100 när det var som flest ja, när vad som intensivast alltså, ja. jag tror det var 120 något sådant, så. men det man också kan tänka på det är, det är alla, alltså, vad, hur det påverkar samhället med boende mat ja det är så alltså, när, när så mycket folk är på plats ja. alltså, det blir ju spin-off-effekter alltså, ja. de ska ju bo någonstans många av de här som de kommer ofta långväga ska ju äta någonstans så har det ju varit ja. och är och, och sen är det ju också så att det finns ju lokala Tranåsföretag naturligtvis som har varit med som underentreprenörer till underentreprenörer om inte ja, annat ja, då. Alltså, Så, att, ja, det, är så det, det är klart att det har varit en, en, en, en injektion, en positiv ja. effekt på, på det lokala näringslivet och, och Tranås också naturligtvis under så, byggtid Som gammal näringslivschef så det, det, det man älskar mest det är byggkranar Det, är liksom, det, det signalerar att det händer mm. under saker och mm. ting Och det har ju snurrat några stycken där nere mm. Men du, vad innebär det här nu då liksom med, med kapacitet det är att det här ja. va? eller hur konstaterar också hur många hur många spelare är det på som kommer in ja alltså som det var tidigare då innan vi hade den nya pannan så köpte vi in ungefär 1500 bil och släp med flis okay. och nu med den här nya pannan så kommer vi att hamna på 1800 bil och släp okay, ja. Mm. Och det som är roligt med det här då tycker jag framförallt är att det här ger ju en långsiktig påverkan på den lokala näringslivet. För att i princip är det ju så att allt vårt flis kommer ju ifrån närområdet. Ja, okay. Så att vi har ju en långsiktig effekt, inte bara den här kortsiktiga ja, som, det, ja. som Niklas pratar här om under byggprocessen. Ja. Och sen framförallt det roligaste i det här är ju också att vi kapar det här oljeberoendet Aha. och att vi plockar energin lokalt istället från något långväga land ifrån. Ja, just det mm. ja, det är ju främst alltså. Och, och, och, och, och flisen som du säger, den åker inte jättelångt utan den? Nej, alltså visst, dels så köper vi ju från, från lokala Aha. mindre skogsentreprenörer och motsvarande, men, men i huvudsak är det naturligtvis från de här lite större Jätarna men, men, men, men samtidigt är det ju så att vi är ju i skogsbältet och, och den, den flis eller skogsbränsle som vi får, det kommer det faktiskt inom en femmels radie det allra mesta. Så att, det är ju även det lokalt producerat faktiskt. Men alltså, ja, nu måste jag fråga en samhällsfråga. Du ljuger inte nu, då? Nej. För imorgon möter så är det han som ljuger. Gör bra. <laughs> yes. så. Lyssna, ska du, ska. Ja, så. jag ha, ja. Lyssna. Vi testar. Vi ställer in för jag, jag, jag så, det är för det här är, det här är, ska, det, det här är Linda oh, man gillar henne. Nu ja. finns det ju absolut en anledning att du ska jag lyssna lite Jag tror att skulle ska få komma till det Det här är, det här är radio när det är så bäst. Folk som pratar kärle, Linda Bengtsson låter. Åh, oh, det är ju lysande. det ja, lysande. <laughs> så, nu ska vi säga Där, det där. Vem, vad var det här nu då? Ja, det var ju som du så riktigt påpekade Linda Bengtsing som sjöng. Ja, det var det. Mm. Eller hur? Ja. Och det är så här att imorgon Uh, jag tror det var Björn som ringde Så att du pratar mitt i låten Men det var själva grejen liksom Det var Linda Bengtsing vi hör här Och vill man höra och framförallt se henne Då kommer man till vara imorgon. i morgon ja. bland annat kommer hon att vara För hon är, hon är huvudartisten där Ja, det. Men det här börjar Det här börjar redan klockan 13.00 mm -hmm. Och och då är det ungdomsblåset eller något sånt där, va? Jajamän. Som som. som... Spelar vi scenen och det, det kommer vara, det kommer vara och det kommer vara trollkarar och det kommer vara fiskdam och det kommer vara rundvandringar absolut så det ska man inte missa inte minst och få en möjlighet att se den här fantastiska mm. anläggningen mm. sen är det väl så att det till och med också ska vara någon klättervägg ja, eller? Då, det... Ja, det... det får vi inte glömma Nej, Nej. ska du prova den då? Eller? <coughs> ja, det... det kanske kunde vara någonting ja. gör det då Jag, tror Jag har... det... Ja, gör det det, ja, det, gör det. och, och har... så får man vänta på er då vem som sätter högt. Ja, det kunde ju vara kul. Jo, ja, ja, ja. mm. ja, men så är det en tävling också. Så man kan vinna, man kan vinna el. Japp. Är inte något sånt? Där. Är något sånt ja. Ja, kom dit, kom jag... dit. Klockan och men, och inte nog med det. Det är inte så ofta vi har ministerbesök i den här stan. Nej, Nej det är ju jätteroligt att eh, landsbygdsministern Eskil Erlandsson hade tid i sitt pressade schema och, komma hit och inviga den här anläggningen. Ja, det är så han får inviga till och med. Han får inviga. Det det där, så, ja, man. Mm. Ja. Mm. så det ska bli trevligt. Och, och uh, trollkarren är ingen, ingen uh, dussintrollkar heller. Men, nej, nej. Är, vad är han heter nu? Han har bytt efternamn. Uh, han heter Jimmy Svärdhagen heter han. Och han, han blev utsedd om jag, jag, jag kan ha fel här, men jag tror han blev utsedd till Sveriges bästa barn. Mm, mm, också, mm. och han har Tranås rötter tror jag, mm, jag tror, Det är nog så ja Och Eskil Erland Som kommer hit och, och invigar mm. Och Linda Bengtsing På scen Och, inte, och så säger man ah, men Linda Bengtsing det gillar inte jag Jag är hårdrockare Ja men då ska man ju komma då också och Förbandet tänker jag men. Och det är, det är en Tranås produkt mm. Ja som, som dessutom har fått äh, Rätt mycket ros för, mm. för, för sin hårrock. Så, är det. Så det, är mm. inte, det, är, det är inte det är inte det är vilket som helst. Nej nej. Nej nej, nej. Är det kvalitet. Är det kvalitet. Har ni attityd på att att att har det. att att att att att att att att att att profil och världen som vi jobbar efter och det vi tror på och det vi står för. Och det, ja. och det är ju dels är det, just det här då att vi är det lokala bolaget ja. men den närhet och tillgänglighet till våra kunder som, som vi ska ha. Och sen är det ju faktiskt också att vi har en och står för det och vi har handling bakom orden när det gäller vårt tydliga miljöprofil ja. på många olika sätt. Ju, så att i, i så mått så tycker vi nog att vi har lite attityd. Ja. Ja. Ah, du du han är alltid, han är lite för ödmjuk för att ha attityden då tycker jag du, då, David, eh, om jag säger Elvräddarna till dig, vad säger du då? Det tycker jag är en väldigt bra organisation eftersom... alltså det, det, För det här, det här är rätt spännande Alltså mm. att ett energibolag får en utmärkelse utav Någonting som heter Älvräddarna Det är ganska extraordinärt Ja, det är faktiskt, det var ju det enda Och fortfarande hittills det enda Energibolaget som har fått Den typen av utmärkelser ja. Berätta, vad, vad fick ni för? Det fick vi för den, de insatser Som vi har gjort kring, i vår vattenkraft faktiskt. Vi har ju två stycken vattenkraftstationer I, i på och Forskning heter det, Som ligger i Ytrö kommun eh, Där vi då har byggt En av de sådana här fiskomlöp vilket ju innebär att fisk då kan vandra förbi på ett naturligt sätt igen. Förbi de här kraftstationerna. Vi har ju även byggt en fisketrappa och varit med och byggt ett fiskomlöp här inne i centrala Tranos. Och det, det här har varit och är faktiskt fortfarande relativt unikt. Ja. Att man gör den typen av satsningar då, som energibolag. Och inte bara går på vattendomar och, och äh, producera så mycket ja, precis, som möjligt. Och det här uppmärksammades ju då för att parsen är väldigt mycket. Det var väl egentligen Fiskejournalen, tidningen Fiskejournalen som, ja, som det. uppmärksammade detta och sen, sen den typen av alltså sportfiskar och liknande. Och sen Älvräddarna då, där fick vi det här diplomet och det, det var ju fantastiskt roligt. Ja, jag ja. det man undrar då rent kommersiellt <hör> om man tör ställa den frågan. Absolut. Har, har du märkt Har ni märkt att ni har en ökad andel sportfiskare ja. som, som uh, köper del av er. Och detta är, ja, det är det här som är, är roligt för det är ett och ja. sen är det vi får ju mycket nya kunder ska ja. jag säga och alla talar ju inte om att de är det men, men en hel del gör det och, och så att vi har mycket tydliga signaler på att, att vi har en bra kundtillströmning just från den, den gruppen och de är ju inte så få i ja. Sverige faktiskt. Men du, det var ju bra agnat då kan man ju säga. Det kan man säga. Mm, <laughs> och, och, och det är också en grej. Det är Tronos Energi må vara lokalt men jag kan bo i att och köpa el från Tronos Energi. Det kan du göra. Om jag gillar så. grön el. Om jag gillar rättvis eller om jag gillar miljömärkt el. Ja. Och gillar man Ja, ja. Så då, då kan man, Och då kan man, då kan man se till att det blir Alldeles bättre i Tranås dessutom så är Det mm. Det blir ju en naturlig konsekvens ja. om man bra. Ja. Absolut, Absolut. Nej, Detta är ju inte ja. klokt Men imorgon, stor invigning av nya Kraftvärmeverket börjar klockan 13 det är, För som, om någon händelse Inte vet var det ligger så ligger det på västra vägen heter det ja. mm. Mitt emot stiga kan man säga. Ja. Stiga EFG där. Och var kommer man släpper vi in via eh, trans, jag tror det är transportklinan vid rondellen där där där man annars brukar huvudkontor eller ja. huvudanteled. Det blir på, på den sidan ja, man säger. Så. Ja. så så missa inte det. Tror Linda Bengtsing, Attitude klätterväg eh, tävlingar Eskil Erlandsson inviger. Eh, blåsorkester, ungdomsorkester och ja, fiskdamm. Var det också? Inte minst. Fisk, där, fisk. bara där kommer det att... Jaha, exakt. <laughs> men men, men fiskbrammen är inte sådana här catch and release, va? <laughs> man får man, man har fiskat. Man, man får behålla det, ah, faktiskt. Alltså, ja, <laughs> det ja, ja, vad skönt. Hörde, bara, nu bara tiden drar iväg här. Så, nej, men alla redan, är det ja, möjligt? Nej, men vi ska, vi ska, vi ska, vi ska, vi ska tävla också. Vi, vi har en viktig punkt kvar. Vi ska, vi ska tävla också. Jaha. Men innan dess så ska vi lyssna på den här lite. Ja. never seen a sight that didn't look better looking back I was born under a wandering star Mud can make you prisoner and the planes can bake you dry Snow can burn your eyes but only people make you cry uh, Vet ni vad den där var, ja beter det var mm. det där var Lee Marvin och han sa att han var född under en Morningstar ja, Morningstar mm. ja, ja, ja ja men, men äh, wandering star eller vad det vandrande stjärna men äh, faktum är att just idag 1987 så dog han oj ha det var tragiskt det var tungt ja, ja. Äh, men äh, Ja, ah, jag är ju andra bas här bröderna, men den där så långt ner som, som i morgonen, <laughs> det kommer jag inte det bara är så. Honey, vad kul! Vi, ni har lyssnat på fredagsfrallan med, med Niklas Johansson och David Hultman som gäster och som har berättat om nya Kraftvärmeverket och den invigning som kommer ske imorgon eh, med start klockan 13.00 här i Tranås. Missa inte det, missa inte det. Gå på lite konstrocka och sen gör en nedstickare eh, ner till Kraftvärmeverket. Det blir perfekt. Och sen kan de pipa iväg till Eksjö på kvällen på stadsfesten också. Ja, då har de fixat hela lördagen. Ja, absolut, då. det har inga problem Alldeles med. Perfekt. Men nu förstår ni, nu är det sanningens minut för nu ska vi spela Pest eller cholera. Det funkar på det här sättet. Det är fem omgångar. Eh, ni tävlar mot varandra, ni kan vinna en hel kasse eh, fylld med eh, grön ära. <laughs> eller eller rättvisemärkt ära. eller något ja. eh, Och det, det, det är verkligen på blodet allvar. Eh, ni får inte säga och du då du, du, är ju politiker så du får inte säga både och och så. För du tänker att nu gäller det att fånga så många som möjligt här inför valet Utan du måste verkligen välja mm, du Så det blir svårt yes. för dig det är, det är bara det va det är eh, Och eh, jag tror Niklas för börja Och det är fem omgångar eh, Vi säger morgon eller kväll eh, Kväll mm. ja, För mig är ju valet givet det är morgon Ja visst och det här är ju en morgontid i Radio Talks Så du har ju en poäng där va? Ja, ja. Mm. ja eh, Känns det Niklas, det ligger redan under Ja. <skratt> ha, han är barn, han är från Nässjö <skratt> ja, <det>. Oj då <skratt> ja, ja. Ja. Ja. Ja. Eh, Okej okay. då, då är det David eh, eh, Omgång två Flis eller pellets? Flis Ja det är klart att du säger flis, du är ekonom Ja, <skratt> ja det får ni rätt för Eller hur? Ja, det tycker jag tycker. Och vet ni varför? Det, det lärde jag mig igår Eller jag vet inte vad jag lärde mig Men Det är nämligen så att fukt Fukthalten är betydligt högre i flis. Mm. Och det betyder att självantändningen är betydligt mindre sannolik i flis än vad den är i pellets. det pellets som lagras kan brinna av sig själv Innan Stämmer. Innan mm. det liksom ska brinna. brinner, för det, ja, det, låter ju det Ska ju brinna men, mm. men det ska ju brinna när man vill att det ska. Mm. Det ska vara kontrollerad brand. Ja, tack tack. Mm. Kontrollerad. Ja, precis. Som där mm. eh, står det här. Niklas, nu får du faktiskt skärpa det här. Ja. Sommar eller vinter? Sommar. Oj, det här var ju lurigt. Men då säger jag väl faktiskt vinter då? Och... Ja, ja, då står det lika. <här> Hur kan man välja vinter? Ja. Fast jag förstår varför du väljer vinter. Ja, men jag tänker ja, ju så på bolagets bästa. Så bolag. du hör hur han är, Dahlien ja. Hultman. Låt kulorna ja. rulla. Och det var ju ja. lite spännande. Så tänkte du? Så du tänkte du? Nej, du tänkte från... Ja. Det, det hedrar dig. Ja. Så att du inte ja. lät mamma att styra nej, nej, nej, nej. Utan, det, är, där just, där. Just, det är helt andra värden. Du är det där först nu då. Alltså. Vad har vi kört nu då? Ja, den här är rolig. Linda eller Jimmy? Linda Kanske leda Jag säger Linda också faktiskt ja. Ja, Okej, okay. ja. Ja. jag ska ta det med Jimmy imorgon Så får vi se vad han, vad han tycker det för. Ja det är klart Men vill man, vare sig man tycker om Jimmy eller Linda Så, så, så är det ju imorgon man får se dem här Så är det absolut Okej, okay, det står lika nu Så, så det, här, det är helt avgörande här nu Vem är det som börjar? Ja det är Niklas som börjar nu, mm. sista avgörande Okej okay. Närodlat Eller fjärrvärme <skratt> Fjärrvärme <skratt> Ja du det här blir ju Närodlat <skratt> och, och det är rätt bägge två För det är nämligen så att Fjärrvärmen i Tranås Den är närodlad Så är det mm. Stort tack för att ni tog av er tid Och besökte oss i fredags för alla. Och lycka till med invigningen imorgon nu Tack så mycket. Tack så jättemycket Tack, för att, mycket. att vi fick komma. Och som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Livet handlar inte om att vänta tills ovädret går över, utan det handlar om att lära sig dansa i regnet. Sjuttoner så hörs vi igen. Hej. Fräls med Jan Holmberg. God morgon. Önskar FM. Hits FM.